Ràdio Tortuga creu en els brets humans. El món pateix una epidèmia mortal. Es tracta d'una malaltia antiga, que no acaba de curar mai, i que cada vegada agafa més força. S'estén arran del mou, deixant runes humanes i desolació. Parlem de la de la guerra, de la qual no coneixem quina serà mai. Avui, dijous, 7 de gener de 2013, Uh, paraula de tortuga des de la ràdio Tortuga volem donar una mica de llum que ens ajudi a entendre la realitat dels patiments d'unes guerres que cada vegada tenim més a prop mm -hmm. Els meus companys a la taula m'han fet moltes senyals per i que estem a dia 7 de febrer. Efectivament. Però la certa és que des del mes de gener, dia 11 o concretament, l'exèrcit del nostre país veïnat de França està duent a terme una campanya per els essers de la nostra veïnada de terra d'Àfrica. Per aquest motiu farem una tertúlia amb un caire africà i a la qual hem convidat a persones que tenen una vinculació amb alguna part d'Àfrica i que fan quotidianament feina perquè se respectin els drets humans arreu del món. Des de Barcelona, a través d'una connexió telefònica, tenim en, en Jordi Calvo, en Jordi és membre investigador del Centre d'Estudis per la Pau, de l'Organització de Justícia i Pau. Com estàs, Jordi? Hola, bona tarda, molt bé. Aquí estem preparats pel debat. Molt bé. I jo m'he puntat aquí que tu ets economista de professió. Però sí, també. si m'ho expliques tu mateix, no sé, a part de la feina que fas al Centre d'Estudis per la Pau, quina és la teva feina habitual? No, no, la meva feina habitual, de fet, és treballar aquí, eh? en, en aspectes de militarització, d'armamentisme de pau i de no violència Ah, estupenda, i t'havia pensat que eres un col·laborador actiu i veig que ets més que un col·laborador de centres de de -la pau. <laughs> molt bé Tenim també uh, en aquesta taula, uh, segur que nosaltres tenim en, en Justen Casara. Sí, hola Com estàs Justen? Um, molt bé i hola tots veïnat de, de República Democràtica del Congo sí, sí, sí, no sí. tan a prop d'aquí i ets col·laborador de segona llei de Veïns Sense Fronteres i d'Amnistia Internacional també. Sí, sí, sí, sí. i també tenim en Nana Obrador hola com va? també membre de Veïns Sense Fronteres i d'Amnistia Internacional de Palma i tu sé sí que has tingut una vinculació amb temes de cooperació des de fa temps ja no? sí, des del 99 vaig visitar per primera vegada Àfrica i des de llavors eh, a, diferents, a diferents he dedicat molt de temps de la meva vida eh, a treballar per a aquest continent i de parlar un pot de totes aquestes coses eh, també esperam en Alberto Martínez d'Albacete que encara no em puc contactar amb ell si podem, pues, també contactarem via telefònica. Ell és coordinador d'una campanya que se diu Transparència por la Paz, que sobretot eh, està parlant de temes de les inversions, els pressupostos que està fent l'estat es, es espanyol amb temes d'armes. I de, tenim el control tècnic en, en Carles Pons i en, en Cristina Fernández i jo som en Pere Feliuque. Quan deia, fa una estona, eh, des de dia 11 de gener va començar una intervenció de l'exèrcit de França eh, a Mali. I eh, la veritat és que crec que va ser una cosa un poc sorprenent perquè eh, no hi havia una expectativa de que s'adonés una intervenció directa de soldats francesos que, que ja estan allà. I bé, ja hem eh, estat fet un recull de noticis que, que, no són, que són un poc més eh, alternatives, no el que surt eh, per als mitjans de comunicació més generals, eh, per entendre una mica què estava passant. Jo vull fer un comentari sobretot d'un article escrit per en Ignacio Ramonet, que posa un poc en contesta aquesta intervenció. Diu en Ignacio Ramonet, això és un extracte de l'article perquè és un article llarg, diu... En realidad, los verdaderos objetivos de Francia permanecen confusos. En efecto, París ha explicado que la operación Serval no hace sino responder a una llamada de ayuda por parte de Bamako. Pero dado que el gobierno maliense procede de un golpe de estado, su legitimidad para requerir ayuda es discutible. El otro argumento es que los salafistas de Ansar Dine aplican la Saria en Tombuctú, destruyen monumentos antiguos y cortan manos. ...y que esto es intolerable. Cierto, pero cuando los salafistas se comportan de ese modo simplemente... ...obedecen a la doctrina Bajabí, que el gran aliado de Occidente, Arabia Saudí... ...difunde, con ayuda de Qatar, país igualmente Bajabí... ...en el conjunto del mundo musulmán y particularmente en el Sahel... ...a golpe de millones de euros. Sin embargo, Francia tiene mejores relaciones les mejores relacions del món com Aràbia Saudí i Qatar, que incluso sóns aliats actualment en Síria per apoyar a los insurgentes islamistes i salafistes. I d'aquest era un poc la relació que feia la Nació Ramonet que ja va segues una mica més parlant d'aquest tema i diguem que hi ha uns interessos sobretot econòmics, estratègics per part de França, per no perdre el control de la zona del de, nord de Mali. I de, a partir d'aquí podem parlar d'això i poden parlar d'altres coses. Um, Jordi, uh, què et a tu aquesta, aquesta explicació que ens dona en Ignasi Ramonat? La Se pregunta seria si, si, um, si trobeu que uh, està justificada una intervenció de França a Mali si té la legitimitat per fer-la i quins motius vos que, que pot tenir per això Bueno, si voleu eh, jo puc eh, donar-vos la meva opinió puc començar per aquí eh, De fet, eh, jo diria que, que bueno, Ramonet ha explicat molt bé eh, que les guerres no es fan per altruisme eh, no es fan per ajudar un altre una operació d'aquestes característiques, amb el cost que té, etc, sinó que el que es busca és complir uns objectius que responen a uns interessos de qui la fa. I això és evident, i això jo crec que és inqüestionable. No es pot vendre ni François Hollande, ni la comunitat internacional, ni el govern espanyol, que li dona el seu suport a la seva manera, no es pot vendre que això és una operació d'ajut humanitari o de salvació d'un poble perquè no han fer res eh, fins ara perquè la situació fos diferent. Hem arribat a una situació límit que han vist que això era la, la millor opció per a ells. Eh? No crec que sigui mai la millor opció des d'un punt de vista evidentment de cultura de pau, no és mai la millor opció per a resoldre qualsevol conflicte la violència i la violència armada. Jo en aquest cas em posicionaria d'aquesta manera. Justin, si vols afegir qualque cosa o donar la teva versió. Oui, jo penso que l'intervenció que vient de fer l'amie que hi ha a Barcelona és eh, una qüestió molt clara. Perdona, jo traduiré el que vagi diguent en Justin per a les persones que, que no, sí, que sí, no just... ho entenguin. No ho hem aclarit, però en Justin s'expressa millor en francès, en la qual la nena pues, anirà traduint eh just dir que que la intervenció que ha fet en Jordi en aquest sentit és molt clara, perquè eh la França ha de contacte très important pour les intérêts qu'ils veu sauver garder eh, que se jo la zona du Perquè eh França té eh, molt, eh, tots els contactes eh, necessaris per, per poder mantenir els seus interessos i els seus objectius i no només la França i tota l'Unió Europea perquè els han portat l'aide, perquè també eh, l'implantació de l'organització del terrorisme dans el Sahel pot ser un danger per la seguretat de l'Europa. No només França, sinó eh, tota l'Unió Europea que té molt d'interessos eh, ocults eh, en aquest sentit. Gràcies, Justin. Jo, eh, entre un dels articles que, que he estat veient rarament, eh, hi havia un, un article d'en Carlos Ruiz Miguel, és un, és un professor de, de dret, que parlava de la legitimitat d'aquesta intervenció, a part dels interessos que hi hagi o de la oportunitat. França, quan, eh, quan va fer-ho, va demanar un una autorització de Nacions Unides i en un moment donat se va, va en un de comunicació se va dir que ja tenien aquesta autorització cosa que per que no ha no estat tan clara que no hi, havia, no hi havia de fet un acord sobretot amb, amb els representants de Rússia que se van negar a donar aquesta aprovació en la qual Uh, el plantejament és que no hi ha una legitimació internacional per fer aquesta intervenció no sé si pensau que, que, que pot haver qualque legitimació nena bueno. tu, sí, digue'm Carles perdona Carles, quan que no et tu quan vulguis intervenir i de, pues, entres i ja està d'acord sí. em dius a mi o a qui li dius? Per a donar, eh? tu a tu, Jordi. A tu, Jordi, perdona. Ah, val, molt bé. Jo dic, sí. Si n'hi més... Sí, hi en Carles aquí, aquí de vora meu i me confoso. Sí. Molt bé, d'acord. Sí. Doncs, bueno, jo, jo crec que igual cal eh, en fin, donar alguns arguments més eh, per, a, per, a, per a tindre clar que no estem parlant d'una reacció positiva. Eh? Jo estava llegint ara mateix també per refrescar una mica la memòria les últimes notícies que han sortit en els diaris més oficialistes, eh, els que expliquen les coses més del de, bueno, com ho, com ho diria el govern i estan dient pues, que Holand és un, bueno, un salvador que ha fet el que havia de fer ho eh? ha llegit al país, ho ha llegit a la l'avantguàrdia evidentment no estem parlant de premsa alternativa però, bueno, se'ls suposa seriosos i, eh, clar en aquest cas, què estan fent? Pues estan fent pues, la justificació de que eh, mantinguem la manera eh, de gestionar les relacions internacionals que ja fins ara i mantenir també d'aquesta manera doncs, el gran, la gran despesa militar que hi ha, la gran inversió en tot un sector que és una opció una opció política i que podríem decidir eh, si qüestionarem aquesta intervenció és a dir, qüestionar una intervenció concreta com pot ser ara mateix la, la guerra de Mali ens pot donar molts arguments per dir, escolteu això no és la manera de fer les coses perquè no, no estem fent alternatives per a enfrontar-nos als conflictes que poden portar a aquesta situació diferents. I els diners estan, és a dir, els diners, els recursos humans i econòmics estan, el que passa que dediquem cada any un bilió, bilió amb B i pico eh, a les relacions internacionals militaritzades i no li dediquem aquests diners a unes Nacions Unides que funcionin bé, a, a la diplomàcia, a la generació de convivència, de concòrdia, etc etc Doncs, jo crec que aquí eh, a mi m'agradaria pues, que, que aquest punt estigués eh, bueno, molt clar i que, a veure què penseu també en les altres persones que estem fent aquest debat. I sobre la legitimitat, eh, amb això ja ja seria amb la pregunta que has fet, la legitimitat que pot donar Nacions Unides també pot ser qüestionable, perquè com bé sabeu, Nacions Unides, el Consell de Seguretat, que és qui decideix això, els cinc membres... Fixes del Consell de Seguretat, eh, que sabeu que són les grans potències que van guanyar la Segona Guerra Mundial, eh, amb la Xina. Aquestes cinc potències són els que venen més armes, són els principals exportadors d'armes del món. I clar, digues tu quina legitimitat et pot donar que ells diguin que aquí s'ha de fer una intervenció militar o aquí no. Evidentment optaran més per fer intervencions militars en general perquè això farà que el negoci vagi a més i va en benefici dels interessos d unes poques persones que segurament estan molt properes al poder. És a dir, que Nacions Unides jo crec que és necessària, que s'ha de millorar, que se li ha de donar més oportunitats, més recursos, etc. però és veritat que la legitimitat que tingui, bé si hi ha una declaració oficial o no, jo crec que és molt qüestionable. També. Però el plantejament és distint, no? Si hi ha una declaració favorable de Nacions Unides o no, almenys dins... Um encara que, que el funcionament de Nacions Unides sigui així, com ja sabem, això que acabes d'explicar, de que, eh, que els membres dels Consells de Seguridad són els que fabriquen i es porten més, més armes, és l'únic organisme internacional, realment. Sí, de fet, eh, no hem de perdre la fe i el suport a Nacions Unides, però, ojo, irem bé eh, amb els suïts crítics, eh, no siguem miopes, Nos ens deixem impressionar, que les Nacions Unides tampoc són decisions altruistes i pel bé de la humanitat. Són decisions que responen als interessos polítics dels membres que en cada moment estan decidint allà. I, principalment, són aquests cinc països que són els membres eh, permanents del Consell de Seguretat. Simplement és saber-ho per fer una lectura més acorde amb la realitat, amb el per què estan les coses. Jo afegiria que justament el eh, país que puc conèixer més en, en relació a intervencions de Nacions Unides eh, és més al Congo, tal vegada perquè hi he estat, perquè l'he visitat, i jo sí que crec que se manca de reconeixement de part de la població local que cada dia està allà patint les conseqüències de guerres que ells mai han triat Uh, és significatiu i, i crec que una intervenció que se suposa cada donar tranquil·litat uh, fa justament el contrari. Record que just en el moment en què en Justen tornava del Congo uh, deia que per primera vegada en el seu poble, en s'història, uh, hi havia hagut presència de Nacions Unides i contràriament a generar tranquil·litat, a la població li generava intranquil·litat. Llavors, això sí que donar peu com a mínim a, a pensar, a reflexionar què és el que està passant i, i quina, com se sent la població eh, respecta en el paper que juga. La del Congo és la intervenció més important que té les Nacions Unides, pens, no? És així? Sí, sí, sí, sí. No està tenint un resultat positiu? El no? resultat positiu eh, no perquè que com a Mali com a Congo, hi ha desinterès egoístic i hi ha sempre un desacord. Jo diria, eh, traduint-en justent que, que no, que els resultats no són positius perquè eh, sempre eh, hi ha interessos ocults que s'hi amaguen i que la gent ho percep. Le Conseil de sécurité des Nations Unies se limite à faire des déclarations, mais ne donne pas de pistes de solutions concrètes pour résoudre les problèmes. Le problème. Conseil de sécurité des Nations Unies se limite à faire des déclarations, mais no il à donner conseils concrets. Nous vivons en l'actualité au Congo. Ils sec les Nacions Unies els occupent de belles maisons Vivim el eh, que s'actualitat està passant a Nacions Unides al Congo I estan ocupant cases eh, precioses Et ils de, de la bonne sécurité Estan ells en condicions de seguretat Mais chaque jour la població est en train de treaty però cada dia hi han persones que moren. Malgrat les 1.500.000 dòlars que depèn per a dia només per les depències militaires. Malgrat hi ha 1.500.000 dòlars perdona la quantitat? 1.500.000 dòlars 1.500.000 dòlars que s'estan gastant diàriament malgrat això la població està morint. I ara parlarem de la legitimitat. És una legitimitat per a sèquilitzar la població. Hi ha tres anys de guerra Est-se que han pogut la població o aquesta inlegitimitat perquè ells puguin proteger els seus interessants, al Mali com al Congo? Aquesta eh, eh, és una legitimitat per poder conservar poder o per ajudar realment? quan de temps fa que estan fent una intervenció i no hi ha resultats en realitat? Si m'ho permeteu, jo vull conclure en dissenyar l'exemple de l'Espanya. L'Espanya ha fermat l'Agence de Cooperació Internacional O'Malley e O Mali i Congo. S'agència, eh, per exemple, eh, l'Agència de Cooperació Internacional ha, ha, ha tancat la seva oficina a Mali i al Congo. N pas quin hi havia pas l'argent i hi ha la crisi en Espanya. Perquè hi ha crisi a Espanya i per tant no hi ha do bés més on tror de l'argent per sotenir la guerra marí pendant que la logística militar pot ser pli que sé que on dis on de la cooperació Però sí que tenen recursos per intervenir legitimu protege les interès espanyol dans aquest sistema polític econòmic i mundial És una legitimitat o és un interès per conservar eh, els interessos ocults eh, d'Espanya eh, allà on hi pot treure qualque cosa com l'ha dit Jordi les altres, hi ha moltes qüestions com, com ha dit molt bé en Jordi eh, hi ha moltes qüestions a fer-se en aquest sentit a posar-se hi una altra qüestió que tenia era quina podria ser una resposta eh, adient quan hi ha un conflicte com és que, com és que tenim per exemple eh, bé a uh, Àfrica sabem que, que és com un polvorí, no més Àfrica, desgraciadament. Però en, en els casos de, de Mali, inclús en els casos del Congo, que probablement és la guerra més sagnant i més, i més oblidada que tenim avui en dia, quina podria ser una posició adequada de cara del govern espanyol, europeu o inclús de la de la ONU, ja que veiem que una intervenció directa amb unes forces de pau realment no, no serveix per res. Què trobeu? Doncs, jo pense que la primera cosa és deixar aquesta política internacional que pugui deixar pla als africans que puguin ser africans independent de la seva política, perquè En primer lloc, jo crec que seria eh, donar peu eh, que la política internacional deixes d'actuar de, de, de, com actua i que dones un espai eh, a la població africana per participar. Eh, perquè l'effet que... Hi ha a tota una initiars que mostra la qüestió de l'ocupació de l'Àfrica, de de de de de de de de de de de de de de de de de de de d'un de de de de de acords econòmics que no significassin que de de des d'aquí tot un país et les actors locals dins el sistema de la política no deixant jugar el rol que toca en els actors locals a dins sa política. Pur avantatger els interessos, jo penso que la qüestió de la solució, hi haurà de reflexionar Jo crec que aquesta seria una solució, és que els actors locals poguessin jugar el rol que toquen en poder jugar. I tu, nena, què penses? <coughs> Jo veig una mica en el, en el mateix sentit, que eh, és evident que el fet que hi haguin conflictes que cada instant són a sordre del dia, dels mitjans de comunicació, i d'altres que no ho són, quan no és perquè hi hagi més morts o menys morts, eh, respon a interessos ocults i que per tant, eh, d'entrada, s'ha de rompre amb aquesta visió de, de que hi ha conflictes que són més importants o menys perquè hi tenim interessos eh, econòmics o no. I passa la mateixa en la cooperació. Eh, la cooperació s'ha dibuixat des de fa molts anys, des de sempre eh, amb interessos ocults. Els països prioritaris generalment han estat països que, que eh, en el marc de la cooperació, països que responen en, en, els, en els nostres interessos econòmics. Per tant, ens interessa posar en marxa projectes de cooperació internacional a on ten, allà on hi tenim interessos econòmics, no allà on és més necessari. Per tant, és rompre amb aquesta dinàmica eh, dels interessos econòmics que ens fan dirigir totes les nostres actuacions. I sí que crec que és molt important és uh, es que la població d'aquí ens sigui conscient perquè és l'única forma que, que, que ho modifiquem que creguem un poc més en el so canvi possible i, i ara més que mai que, que els polítics no ens ho resoldran que, que nosaltres hi hem de fer qualque cosa i que això passa per, per canviar l'imatge que tenim de tota aquesta història Mira, jo, volia, jo volia anar amb la mateixa línia també però aportar una mica la, la, la visió de del que treballem aquí que intentem fer una mica de seguiment del que passa al món, dels conflictes i ho, ho parlem això molt eh? en realitat som pacifistes és veritat, aboquem per la no violència però a vegades diem, escolta, aquí n'hi ha un problema un problema de, de, de, de violència contra unes persones que fem davant d'això? Eh? Fem, fem accions no violentes i anem allà a veure què passa eh, treballem des de, lo, des de lo macro que al potser no li soluciona la papereta a aquestes persones que estan patint una violència directa d'un grup armat bé sigui un exèrcit oficial o un, o un grup rebel o de, o, o de la qüestió que sigui doncs ahir ens plantegem una mica què fer i jo crec que és una pregunta de molt difícil solució però jo per exemple ara quan parlaveu de, de clar què fem en aquests casos tinc aquí darrere de mi que no ho podeu veure un mapa de tots els conflictes que s'identifiquen es, que al món que cada any n'hi ha entre 30 i 40 llocs del món països que estan en situació de conflicte i per exemple també està aquí marcat d'aquesta manera el País Basc, està pintat eh? és un mapa que fa cada any l'Escola Cultura de Pau, que són amics eh? d'aquí de Barcelona, que treballen coses similars més del tema conflictes, i clar jo dic està pintat la República Democràtica del Congo. Està pintat la República Centroafricana, està pintat Afganistan, està pintat Iraq com a zona de conflicte. Ja sabem lo que passa allà i com s'ha reaccionat. Però, claro, mirem també una altra zona que s'ha identificada com a un conflicte social, polític, etc. com sigui. Perquè els conflictes són desavinències que després poden desembocar en violència o no, depèn com ens enfrontem a ells. El conflicte basc, que porta molts anys, va des, ha desembocat durant molts anys en una violència puntual. Què hem fet allà? Hem demanat a les Nacions Unides que vinguin amb unes forces i ajudin allà al mig a fer patrullar? Hem demanat que vingui França i bombardege eh, no? a Euskadi per a fer fora els, eh, els terroristes? que Seria més o més una així com, com el que ha passar en algunes zones de Mali també, que hi havia pos pues, grups petits, terroristes, que no són molts, eh? Doncs com hem reaccionat? Doncs hem reaccionat amb una visió global, treballant el punt de vista polític, el punt de vista social, amb diàleg, a vegades, a vegades sense diàleg, i treballant des de la base, que això és el que heu dit vosaltres també. Les persones són les que han solucionat el conflicte bas finalment. Han decidit, han optat, l'esquerra de Berxale ha optat finalment doncs, per eh, buscar aquestes vies no violentes i buscar la via política per canviar les coses i això s'ha aconseguit lentament, és veritat i a la millor en, en tot aquest període hi ha hagut 800, 200 morts o 1.000 però si fas una intervenció armada en un lloc en un temps determinat no hi ha aquesta violència sinó que serà estarà multiplicada per un milió com és el que passa a Afganistan o en altres llocs del món és a dir, tractem de manera diferent a el que ens interessa més o no. Eh? Fem un càlcul de diners, d'interessos, de, de... a persones amb més importància sistemes a prop i a persones que, que són menys, que són inferiors als europeus, que poden ser els africans. Dic que els europeus no per a la població, sinó per als els governants que, és que, tenim, que no tenen vergonya. I més actuar de manera diferent per defendre, insisteixo, els nostres interessos. A mi no em dona cap confiança una intervenció d'aquest tipus. i Nacions Unides amb voldria acabar a en fin aquesta reflexió és veritat que s'inter interessant viatgi forces de pau no són sonen... amb però clar les forces de pau tenen un problema gra de base les forces de pau estan i ara per de societat. Jordi poden... Tenim, que no Tenim, perdona que te, però no te sentim molt bé. De tenir qual problema. Si t’apas, posare-me un po de música i intentem reiniciar la connexió i continues amb aquesta reflexió. Molt bé. en malos tiempos para el pacifismo empezó el siglo 21 con una optimista declaración de intenciones que iluminaba los pasillos de naciones unidas se trataba de los ingenuos e insuficientes objetivos de desarrollo del milenio que pretendían reducir el hambre y la guerra al menos a la mitad pero pronto la realidad puso las cosas en su sitio la guerra contra el terror se inició justo un año después que en un lugar remoto y desconocido llamado Afganistán y se extendió pronto a Pakistán. Dos años más tarde fue el turno de Irak. Recientemente la llamada primavera árabe generó el caos en Libia y eliminó al señor Gaddafi. A día de hoy existe una guerra civil desatada en Siria. Todo junto convierte la región de Oriente Próximo ...en una especie de polvorín que tiene atrapadas a cientos de millones de personas... ...en la trampa del desarrollo de Occidente. Más que guerras independientes parece que somos espectadores de una guerra de violencia atroz. Fuera del control de las Naciones Unidas... ...alimentada de mentiras y liderada por la locura de una locomotora industrial y militar. Una guerra que se viste con el traje de los derechos... ...de la libertad, la democracia y la responsabilidad de proteger para esconder la encarnizada lucha por la posesión de las cosas. Doce años después del inicio de esta locura, desvanecida ya la ilusión en, del cambio que anunciaba el presidente Obama, vemos cómo se extiende la guerra hacia el norte de África. El último capítulo de esta campaña por la conquista se está librando actualmente en el desierto del Sáhara. Mali y Argelia son países extensos, despoblados y con una, esca con una escasa capacidad de gobierno. El olor a azufre ya se acerca a las riberas del Mediterráneo. África, el continente del sol, está infestada de armas que sirven para desangrarla en toda su geografía. Las personas parecen ser un estorbo que dificulta el saqueo de los recursos del continente. Y quizá por ello, son tan pocas las voces que se alzan contra el genocidio de los 8 millones de muertos, que ya suma la región de los Grandes Lagos, en 20 años de conflicto. Las guerras de africanos contra africanos tienen una repercusión mucho más baja, pero responden a una misma lógica. Desde estos micrófonos de Radio Tortuga hacemos una invitación para no colaborar con la industria de la guerra. Jordi, crec que ja hem recuperat la connexió. Sí, se sent bé ara. Anem. Arriba bé la connexió? Sí, ara, però és que sí. I Molt bé. Doncs, si vols Molt continuar, que t'han Molt bé, sí, sí, simplement eh, quedava una frase, eh, una frase més, que seria el, la qüestió dels cascos blaus, no? de, les, de les forces de pau, eh, que és una gran pregunta, no? Què fem ara? Enviem tropes de pau a Mali? Enviem a altres jocs. Com bé sabem, l'experiència ens demostra que no serveixen per a molt. I l'experiència del Congo és molt sagnant i ha estat molt ben explicada. I el problema de les forces de pau és el punt de partida, com deia. És a dir, són forces de pau enviades pel Consell de Seguretat i el que fan és, aquí paguen els països que volen enviar-les i els soldats que van són d'altres països que no són aquells que paguen, que tenen interès o en tornar un favor a aquests països rics o que tenen interès en aconseguir uns recursos perquè paguen molt bé, aquests soldats cobren moltíssims diners, paguen molt bé, eh, el país que envia recapta diners i aquests soldats pues, també és un estímul eh, per a un exèrcit d'un país petit, per exemple, no? un país no ric. I el, que, el problema és que aquests soldats també no són soldats de Nacions Unides sense més, que, sinó que són soldats enviats per un país també concret i pagats per un altre. És a dir, aquí se sap, cada, cada, cada força de Nacions Unides se sap quins interessos hi ha darrere i pots fer la llista de quants països i, i per què estan ahir, gastant-se diners o eh, o arriscant algunes vides, no? en un moment donat, perquè també hi ha soldats de les forces de pau pues, que malauradament també moren en alguna d'aquestes guerres. El problema és aquest, que no és neutral, no són forces de pau neutrals, perquè fos una cosa neutral, una, una mena de policia, de policia mundial eh, que respectara també, que això no ho fan tampoc, eh, que respectara els drets humans, que, que en fi, que, que implantara aquesta el eh, que vol Nacions Unides en un principi, el que hauríem de fer és crear unes forces de pau amb persones Neutrals, és a dir, treure'ls del seu país, treure dels seus interessos i que fossin personal de Nacions Unides i que tingueren un pressupost que no té res a veure amb les aportacions de cada país. És una cosa independent. És a dir, aconseguir aquesta neutralitat. Però, clar, qui decidís també on es va, que s'hauria d'anar, pràcticament per tot arreu en el món, ajudar allà al millor i alguna algun abús eh, sobre alguna població concreta, doncs això s'hauria de decidir d'una manera més democràtica, més horitzontal. És a dir, hauria de canviar molt, per perquè ens semblés bé que aquesta manera d'actuar fos la, la dient. Gràcies, Jordi. Voleu afegir alguna cosa? Sí, jo volia afegir que, que crec que, que les guerres fins i tot van, van més enllà que tot això i que els interessos arriben en el punt en, que, en el moment en què hi ha una guerra al Congo i eh, se potencia que africans matin altres africans, eh, encara que hi pugui haver eh, persones estrangeres que hi participin, és que mentre s'estan matant és més fàcil re, eh, espoliar recursos naturals. I jo crec que això respon a interessos ocults. Per tant, la guerra no ca... acaba per ser tanmateix se forma de eh, facilitar l'espoliació de recursos naturals. I després se generen cortines de fum perquè l'opinió internacional se concentri en mirar el nombre de dones víctimes de violència sexual, dels infants que treballen a les mines, que evidentment són temes molt, molt, molt preocupants, però que no, de ser, no deixen de ser les se, conseqüències i cortines de fum perquè no se parli de quins són en realitat els objectius ocults darrere d'aquestes guerres i de qui les provoca, perquè mentre se provoquen i mentre uns se en els altres és més fàcil eh, passar amb avions plans de, de recursos naturals que se'n van sense pagar avisat. Jo volia demanar-vos, fer-vos una altra pregunta, que és, abans, eh, nena, has parlat un poc d'això, quina podria ser la resposta individual, com, com a individu, eh, més enllà de governs, eh, més enllà de demanar un polític o Nacions Unides, què poden fer des de, de redoll més immediat? Euh, J'ai insé un problème à cette bonne question que tu viens de poser. Jo tinc un seriós problema per respondre a aquesta pregunta que que planteges. Perquè quan mir la consciència dels nostres polítics me sento una mica perdut. No sé pas si els han seriosament la voluntat de treballar per el peuple o de treballar per ells mateixos. No ten gens clar que el seu objectiu sigui treballar per els pobles sinó treballar per ells mateixos. Ce que jo seré i ce que soc en train de fer és apeler a la solidaritat internacional. Uh, jo crec que el que jo puc fer i és el que estic fent és fer una crida a la solidaritat internacional. Que la societat Mundial pugui unir en un seul món, un home, per combatre l'eflèu que hi ha entre les el problema de la guerra, de tot el que es crea. Que sigui tota la societat eh, mundial que pugui fer un cos per eh, treballar eh, contra aquesta situació, que per nous, modificar aquesta situació. Tots som el mateix bató de la globalització, de la guerra, de l'histoire econòmica. Tots ens trobem dins el mateix vaixell. Jo dono un exemple, per exemple, on no pot fer una guerra de, de, de, de, de, de, de desarmes en Europa, però la guerra econòmica actualment en Europa s'ha fet uh, un problema grave. A Europa eh, ara és difícil pensar en una guerra d'armes, però s'està fent a través d'altres sistemes com economia. Donc és conscientitzar la força viva social. Es és necessari conscienciar la força viva social. A nivell mundial perquè tots no puissions dir no a aquest eh, amateurisme polític econòmic. Perquè puguem fer una sola veu per dir no en aquestes situacions. Jo volia fer una qüestió això que dius. Um, què fem amb aquesta consciència? Si aconseguim que la gent vegi el que està passant, què pot fer? Uh, J'aimerais répondre avec ce que va dir Calemax, l'escatologia de Gran soir, que el jour en què la populació va avoir la consciència de com ells ont estat divisés per les machiavellistes politiciens... Es diria que la societat serà consciente que, que, que serà dividida, com deia Karl Marx. El jour en què ells van prendre consciència que tu eh, és tornat contra ells, les dies que seran conscients que s'està retornant contra ells. Quills se meten ensemble, ça ça se, se, se poseront d'accord et qu'ils disent à la communauté internationale tous ensemble a des institucions pour euh internationale qu'ils se di, qu'ils disent non, les choses doivent changer parce que la força populaire, c'est la force qui a une puissance au-dessus de tout es dia que prendrà consciència de la seva força serà el moment en què tots d'una sola veu diguem no i que se posarà fi en això. C'est per això que les politiciens són en train de bon treball per diviser l'opinió publique.' L'un je suis d'IPP, l'autre je suis je ne sais pas quoi, moi je soutien tel, moi je... I on laisse les débats qu'on devrait débattre la santé, l'éducation et on amène d'autres idées et la population, l'opinion publique se, se, se divise et la force Ampli de Justament per dividir la força i per fer impossible això que estic plantejant s'està dividint l'opinió pública, la població amb el que podrien ser cortines de fum amb altres temes que no són en realitat els que, es que hauríem de, de, de tractar i, i de fer un, una, una única veu per defensar. Jordi, tens qualsevol comentari d'això? Sí, bueno, com, a com a pregunta també és difícil, eh? També és difícil perquè ho pensem molt, què fem? No? Què fem? Què fas jo? Jo sé que vosaltres feis unes jornades cada any, mans, mm -hmm. mm -hmm. i tractau aquest temes d'una manera molt sí. concreta. <coughs> sí, de fet, nosaltres hem optat eh, per eh, denunciar, eh, per, per, per, per crear un discurs una mica diferent. Claro, són petits, som minoritaris, però bueno, és un discurs que ja no és el, del, el de l'estatu quo, ja no és el dels grans partits, ja no és el dels grans poders. I aquest discurs l'intentem donar una base eh, rigorosa a nivell acadèmic, a nivell de contingut, i critiquem pues, això, la despesa militar, critiquem el comerç d'armament, critiquem la perversió que hi ha al negoci de la guerra i critiquem, evidentment, també els interessos que pot haver-hi en les operacions militars, en les guerres puntuals, sobretot en les que participa Espanya. I, bé, bueno, és una via. O sigui, jo crec que cadascú ha de trobar allò eh, que l'il·lusiona per a intentar canviar el món des d'aquella petita part en la que pot aportar una mica més. Nhi ha gent que sap molt bé comunicar, ni ha gent que sap escriure, ni ha gent que sap eh, mobilitzar a la gent, ni ha gent que és molt activista i va a les manis i organitzar coses, tot és necessari. Tot és necessari perquè jo crec que aquesta suma eh, al final és multiplicativa. Deixes de sumar i comences a multiplicar. I el dia que, que meny ens ho esperem, molt probablement passarem de ser aquest 1% eh, de la població a lo millor que es multipliquen molt ràpidament perquè les coses cada vegada es veuen més, es veuen més clares i algun dia passarà. Vam, és que si no, jo crec que no estaríem eh, dedicant-nos tant de temps a això, no? hem de ser com a mínim una mica optimistes. I amb aquesta, aquest, aquesta, aquest grup de gent que pot ser que ara siguem minoritaris, jo crec que en algun moment eh, aquesta massa del mig que no sap molt bé què pensar i que escolta i que veu la tele i que després a vegades escolta algú de la família o alguna mica i li diu, escolta, que això és mentira, que això ha de ser d'una altra manera, que ens estan enganyant. A Potser arriba un moment que diuen, ah, doncs pues, ja no em crec més el que em diuen des dels grans poders, els governants, els partits polítics grans, etc. I ara vaig a fer cas a aquesta altra part que estan repetint i repetint des de fa anys que les coses han de canviar. I jo crec que aquest dia ha d'arribar i ho hem de veure nosaltres. I hem de ser, això, doncs persistents, cadascú des del seu lloc. A mi m'agrada molt que vosaltres, doncs mira, feu la vostra labor també des de la comunicació, des de la ràdio. I això eh, hem de pensar que és una... és una que necessitem, no? I que, I que farà que canviïn les coses no sé quan, però algun dia han de canviar. sí. <laughs> Jo, si me permeteu, m'ha ve justament en aquest sentit uh, un, un cas real. Ahir uh, va haver un moment en què se va fer una recol·lecta molt significativa de recursos econòmics. Crec que era a Anglaterra i que se li va plantejar a en, en Nyereres, Julio Nyereres, que era aleshores president uh, de Tanzània, a veure que dedicar recursos per millorar la situació de Tanzània. I la seva resposta jo crec que, que és molt significativa. Ell va respondre... Uh, Dedicau ho almenys un 80% d'allò que heu reco... recolectat a canviar la mentalitat del nord perquè és l'única forma de poder millorar la situació en els nostres països, de poder facilitar uh, un, un, una reducció de desempobriment dels nostres països. Jo crec que justament passa per un dels elements més importants per canviar, se formen com està mantenent el món, se formen com estam analitzant-lo perquè és l'única forma de que contribuïm en els canvis, rompen prejudicis, rompen vides preconcebudes, desperca de, de ces guerres, desperca de ses intervencions, des de sa cooperació, i, i, i deixar de veure d'una vegada uh, Àfrica i, ets, i a la població en africans com a, com a persones inferiors i que no tenen capacitat d'anàlisi que no tenen capacitat de, de, de, de, de, de, de, de sa paraula que mos agrada tant pronunciar avançar com si, com si nosaltres fóssim un model de societat avançada uh, que poguéssim tenir com a referència. Llavors jo crec que aquesta aquest exemple de, de, de lo que en aquell moment va respondre Nyerere és un element que, que, que en els països del nord mos pot donar peu a peu a pensar, a pensar què és com com sabem el món i com com sabem les relacions internacionals. De quan encara que, que eh, vivim un moment de crisi econòmica tan tan profunda i a la vegada hi ha com un ressorgiment de moviments socials, seria molt bon moment per, per qüestionar tota aquesta indústria militar que a Espanya és important i cada vegada més important tant en producció i exportació d'armes, que jo crec que um, si, si tinguéssim clar que això és una indústria criminal a uh, potser s'està Eh, els jocs que tenen aquestes indústries que tenen aquestes fàbriques, els treballadors eh, ja tindrien més escrúpols per, per participar de, de tot això eh, de qual manera crec que és un, és un bon moment per plantejar-se el que seria una, una, una manera de desobediència i de no col·laboració en tot això mm -hmm. Sí, de fet eh, <coughs> aquest, ahir has tocat un dels, dels temes que nosaltres treballem a més profunditat, no? que seria el veure qui eh, està eh, beneficiant-se a nivell econòmic i amb més privilegis que això els dona del negoci que hi ha que de la guerra, un dels principals negocis, que no l'únic, és el de les armes i lo primer que hem de fer és dir bueno, això no ens sembla bé però nosaltres que ho treballem i que ho critiquem i que intentem posar-hi nom a qui és qui per exemple, parlant de noms jo crec que S'ha de dir eh, que el nostre Ministre de Defensa actual és un... Eh, diguem-ne, que prové del sector de la indústria militar, però no des de fa anys, sinó que prové de la indústria militar just el dia d'abans de prendre possessió del Ministre de Defensa. Va treballar com a director de MBDA en Espanya, és a dir, de la segona empresa més important productora de míssils del món va treballar como a conseller de instalaza una empresa que es dedicaba a fabricar fabricarles bombes de dispersión se veles bombas de recimo fins que es van prohibir y que resulta que cuando ella era conseller de instalaza españa instalaza li iba a vendre bombes de dispersión a gaddafi ygadafi un añoss després li va a vendre aquestes bombes bueno va a usar aquestes bombes contra la población i això és el que tenim, sobretot aquestes bombes que després acaben en aquests conflictes. Exacte. I, clar, tot això que hem de fer, doncs pues, dir, escolteu, estem aquí vivint d'això, un sector que no és important per a l'economia, que sap que és un sector estratègicament important i que té molt de pes, m'imagine en els cercles de poder, però és un sector que al final dona, dona feina a unes 30.000 persones. Jo no dic que vagin tots al carrer, però en fi, ara tenim 6 milions de parats, 30.000 persones més per intentar recol·locar en un altre sector, doncs pues bé, bueno, pues tampoc seria la fi del món. En fi, no estem parlant de que s'acabaria l'economia i hauríem de tancar i que la cosa no funcionaria. I segurament ens sentiríem molt millor per, eh, per, bueno, per no tenir una de les indústries ara mateix, per, tot i no ser massa gran, Espanya és el vuitè o setè, depèn de l'any, país que més exporta armes a tot el món i exporta a un centenar de països i d'aquest centenar de països, jo ho acabo de mirar fa poc, exporta armes a 30 països que estan en situació de conflicte o de tensió interna. Això ho acaba de fer Espanya en l'últim, en el primer semestre de 2012 que són les últimes dades que tenim. En fi, tot això, el que hem de fer és això, denunciar-ho i intentar crear la consciència de dir, com a mínim, hem de començar per aquí, perquè és, és que això és molt greu és que estem col·laborant per a lo més terrible del món, que és la guerra, i que la gent pateixi pues, això, la violència armada. Com bé dius, tenim un ministre que forma part d'aquesta indústria d'assarmament, però eh, vostres també feix campanyes per denunciar els finançament que se fa eh, directament dels depòsits que se gent en el banc. Sí, sí. sí. Eh, aquesta serà una altra pota, no? el dir, nosaltres mirem tot aquest negoci, tota aquesta perversió, qui, qui està traient aquí els sobres, no? que els arriben sobres amb diners, i hem vist que també hi ha uns altres que és beneficient d'aquest negoci. Això també pot ser evident, però quan li poses eh, nom i dius, escolta, que aquest banc està oferint fons d'inversió amb empreses d'armes, que aquest banc està donant crèdits a empreses d'armes, doncs això va impressionar una mica, diguem-ne, a, a certa part de la població, que jo crec que ha tingut prou repercussió. I el que hem fet és un, un llistat, un rànquing de la banca armada, eh? que això podeu veure en alguns informes que tenim al nostre web. I aquest rànquing de la banca armada va voler veure qui era el pitjor de tots. I això s'ha de dir també, li hem de posar nom, el pitjor de tots és el BBVA i el Santander. Que ens ho imaginàvem bé, però és que ara ja ho sabem. Ho sabem, El BBVA quasi li hem trobat 2.000 milions d'euros dedicats a la indústria armamentística. El Santander, més de 1.000. I després la llista continua amb fins 60, eh? fins 60 entitats financeres que operen en l'estat espanyol que estan dedicant i que hem trobat nosaltres, que som uns mindundis, en fin que tampoc tenim accés a tota la informació, que estan aquestes 60 entitats finançant a la industria de armamentística. Aquí qué han de fe? Pues bueno, Savero y un Copusabs dir, pues ahora ya no soy client yo de aquel bank, ¿No? Eso y eso te poder también, ¿eh? ¿Qué pensabos de això? D'aquestes oh, estratègies. Avec cette histoire, moi ou nous qui sommes euh plus victimes. Amb aquesta història, jo o que en som eh, més víctimes encara... No som més eh, per exemple. Estam totalment perduts, per exemple... Si l'Espanya arriba, le le si arriba a fer el tràfic d'armes a més de 30 països del món. És quin la indústria més important parmi les industries de fabricació d'armes? I que té una indústria tan important a nivell de fabricació d'armes? Si dir que le Congo parmi, parmi les Congoma és per la recerca les per la de matèria primera. El Congo és encara eh, més víctima en el sentit que eh, hi ha la recerca de matèries primeres, de recursos naturals. Per la qüestió de bombes, de missils, d'armes nucleares, el cobalt. Per bombes, armes nucleares, se cerca el cobalt. La question de la nouvelle technologie écoutant. Nova, nova tecnologia escoltant. Et la cassiterite. I sèc casiterita. Mais je vais vous donner un exemple qui s'est passé en ami de l'université. Jo posaré un exemple d'un amic eh, que ten que s'universitat. Qu'on a, qu a di suspendre un cours d'informatique parce que le professeur n'avait pas un clavier que justament va d'arribar a suspendre un curs d'informàtica al Congo perquè no tenien accés a teclats d'ordinador. Dans un país on produït a 80% les matèries utilitzades a nivell mondial en la, la qüestió de la tecnologia. Justament, això passava en el país allà on s'està produint més 80 de 80% de la matèria prima que permet fabricar tecno, aquestes noves tecnologies. Ça c'est un exemple que je donne. C'est un exemple que donne de ça. Moi je pense que comme euh, on l'a déjà dit qu'il faut conscientiser les gens, sensibiliser les gens, je pense que euh, on doit les autorités ou la, com, la société européenne aussi ont un devoir de sensibiliser la population qu'ils ont bien sûr ils ont une bonne infrastructure ils ont des bonnes choses mais qu'ils sachent que ça c'est au detriment euh, des peuples de certains pays du monde és important que la població d'aquí que els polítics d'aquí almenys siguin conscients que a vegades eh, es gran accés en els recursos que tenen ells eh, va en detriment de s'accés en els recursos que pot tenir la població local d'allà on s'estreuen aquests recursos que Et... permeten que nosaltres estiguem com estem i això ha implicat que 6 milions de morts depuis que les guerres han començat al Congo i personne n'ha ouvert una enquête. C'est très injuste. És molt injust que això hagi pogut arribar a provocar 6 milions de morts i que no hi hagi eh, una investigació eh, en condicions d'això. Què és que je peux penser? Moi qui n'ha pas pu terminar mes études, moi qui a perdit mes amis, moi qui a perdit ma maison... Que puc pensar jo que a causa d'això eh, no vaig poder acabar els meus estudis a la universitat, que vaig haver de perdre la meva família vaig perdre els meus amics. A causa dels interessos ocults d'un certain país en benefici? A causa dels interessos ocults dels quals eh, certs països se'n beneficien. És això on i no clasen el país el més pobre de la planeta selon els rapports de, de l'APNID. I, I sense vergonya, ens declaren els païs eh, d'entre els més pobres eh, segons eh, Espénut. O és a les Nacions Unies qui fa respectar els droits humains? Si nosaltres, la societat, no ens vam fer un cop per nous renforcer mutuels d'una manera solidaire. On, on és el paper que juguen als Estats Units perquè no haguem de, de ser víctimes d'això. Bé, no si no fa pas. Aquí m'atur. No si vols afegir qualque cosa de segure que parlàvem i els comentaris d'en Justen. Uh, no, jo crec que va tot una mica en la mateixa línia, de la necessitat de, de, de tenir una altra, uh, una altra visió de, de, de com estan passant les coses. Jo sí que record que, que un moment donat, quan, quan estàvem fent tallers uh, en els instituts, uh, hi havia un moment en què fèiem una reflexió uh, a alumnat i els a demanàvem en els instituts, quan, quan es trobàvem en un grup que, que a veure que fessin una anàlisi de per què pensaven que els mitjans de comunicació eh, estaven mostrant tantes vegades les eh, imatges de les torres bessones que i no de la guerra a Afganistan. Alumnat de secundari contestaven aquesta pregunta diguet que pensaven eh, que hi havia hagut més morts de les torres bessones que a Afganistan o altres països en guerra. Llavors, eh, eh, aquesta resposta no era d'algun alumne, era de molts alumnes que tenien aquesta visió, que, que, que el que mostraven els mitjans de comunicació era perquè passava molt més. Llavors jo crec que eh, hi ha un problema, hi ha un problema de, de, de, de com entenem el món i de com, com l'està amb la gent. I passava la mateix en el moment en què feia, formulàvem la pregunta de veure què els venien al cap quan pensaven en Àfrica. I Si imatge era absolutament catastròfica, negativa i desastrosa, i tot era corrupció, eh, mort, fam, eh, desgràcia, I, i, i no hi havia d'aquell llistat, fèiem una pluja d'idees i com a molt traem una paraula positiva com a molt, eh, de l'imatge que teníem d'Àfrica. Llavors, és, és molt difícil eh, impulsant a través dels mitjans de comunicació aquesta imatge tan negativa i tan catastròfica que pensem que qualque cosa se pot fer. Per tant, jo crec que d'entrada passa també per, per donar una visió més positiva i més constructiva d'allò que volem contribuir a canviar. El primer que podríem fer és tancar la <ríe> sí, sí, o, o, o cercar, cercar informació alternativa, cercar programes alternatius, eh, cercar noves formes de transmetre la comunicació, noves informacions a transmetre. O demandé al jornalista de ne pa pas manipuler trop l'informació, pas il manipuler trop i ne montre pas il y a des guerres mais montre aussi une partie positive des choses qui se font dans un contexte ou donné. Entendre eh? i i demanar també una part de responsabilitat en es uh, en, es, en es cos periodístic de, de, de no només transmetre imatges negatives d'Àfrica, sinó també uh, d'altres positives i constructives. Molt bé, i de quasi, quasi estem amb bastens. Ehm um, Crec que des de l'Anistia Internacional s'estan preparant, de fet, unes jornades per parlar d'Àfrica amb un poc més de profunditat. No sé si teniu informació d'això. Me refereix a Palma. Eh, Nosaltres, eh, a veure, eh, hi estem convidats com a col·laboradors, eh, no som més indicats per donar justament tota la informació sobre aquestes jornades. Sé que se desenvolupen els 27 i els 28 eh, d'aquest mes, però no sé si hi ha algú que tingui més informació al respecte. Y entonces aparezco. Endavant. Endavant. Ara sí, Carles. Bé, ara m'agafava un poc uh, fora, fora la informació, però bueno, això és, com deia, nana, nana, se farà el dia 27 i el dia 28, encara sou atents de participar, tenim un foro limitat d'unes 70 persones, però bueno, així mateix poden venir moltes persones i tindrem la presència de, de diverses persones de, del món de cooperació i també persones que venen, venen des d'investigadors de d'Amnistia Internacional desplegats a la, a la zona i persones que han col·laborat com, com aquestes dues persones que tenim aquí. davant, que a més molts faran un, uh, una actuació musical que segur que, sí, sí, que sí, també sí. Ho, farà, ho farà molt més in, interessant. I Això farà l'edifici de la Riera, de la UIP, s'haurà a buit. Molt bé, idò, aquí queda aquesta informació. Ja mos despedim. Jordi, vols afegir qualque cosa? No, no, la veritat és que bueno, simplement agrair-vos eh, bueno, pues això donar aquesta oportunitat per explicar aquestes coses que nosaltres treballem amb, amb tanta il·lusió i que jo considero que som una mica friquis i a vegades dius, home, si no ho podem compartir amb, la, amb, la, amb el món, eh, pues, pues, pues no tindria sentit. I també agrair-vos, doncs, bueno, he après molt eh, d'aquestes intervencions tan interessants. És veritat que estàvem d'acord en tot, eh, i això doncs, també pot facilitar les intervencions i el que diem. Però bé, bueno, ja ens coneixem eh, i continuem fent camí. Eh. Ja, ja m'agrada saber que allà a l'altre costat, a les illes, també tenim... Ja ho sabia, però en fi, ara, ara li he posat nom. Tenim a gent amiga, eh, que, que lluitem per, per la pau, no? i da molta gràcies ha estat un pleer que hagiis participat entre nosaltres, també he conegut un poc més els els projectes en els que fas feina tu i emos has donat una informació molt interessant. Ehm, uh, Justin, vols afegir alguna cosa? Uh, merci parce que je participais avec Jordi parce que là au Congo mon grup de teatre travaille dans la sensibilització avec justice C.P. de Bukavu. Uh, moltes gràcies per aquesta possibilitat També de conèixer en Jordi Perquè justament a Bocabo uh, Tenc uh, un, un grup De teatre En el que treballem I que està col·laborant En Justícia i Pau allà a Bocabo I merci de nos avoir invités A la Ràdio Tortuguesa I moltes gràcies per haver-nos convidat A la Ràdio Tortuga i jo, com a nena, pues, moltes gràcies lo mateix, eh, per aquesta oportunitat des d'aquí de amb vosaltres i de, i de conèixer també persones a l'altre cantó eh, des Mediterrani, que, que sempre és agradable saber que se comparteixen valors, idees i, i, i visions. Bé, nena, i enhorabona per aquest meló que durs a la panxa. <ríe> gràcies. Que no no s'ha bo a la ràdio, però s'ha de dir. <ríe> gràcies, gràcies, gràcies. Bé, per la pròxima el que hem de fer és directament parlar de música que sé que bo, com, com a tècnic de sensibilització també a les drets humans clar que sí, és una eina fantàstica, moltes gràcies a tots Justin, Nana, gràcies a na Cristina que ha estat avui coordinant moltes coses i anant Carles i esperam que properes setmanes continuem donant aquí és el nostre punt de vista que no sabem si és molt il·luminat no, però com sempre dic, passam una estona. Sí. Gràcies a tots. Gràcies. Molt bé, gràcies. Adéu. Gràcies. Adéu.